Я лежав на ялинових світах, дивився на зорі. Відшукав Сіріус, знайомий моїм друзям ще у шостому класі, коли ми влітку спали на горіщі хліва. Тоді ми дивились крізь відчинені дверця та на зорі у космос і марили про майбутнє. По тих зоріх не хотіли угадати і свою долю. Думка поверталась до травня 40-го року. Хлопці і дівчата нашого класу домовились зустрітися у рідній школі через 5 років у травні-червні 45-го. Ось уже і цей травень 45-го, його дев'ятий день на календарі. Скільки ж хлопців, ровесників з мого класу. Та й взагалі, із тих, котрі зустріли війну 22 червня 1941 року у кадровій армії на флоті, зараз лишилося в живих? Я тяжко зітхнув, не напружуючи мозок, щоб відповісти на це пекуче і болюче для історії нашого народу питання. Груз адмірал Деніц у своєму зверненні до курлянських фріців назвав цю групу армії хвилорізом. Історична неправда. Трехсотисячна армія Гітлера в Курляндії сконає або ж в полон. В цих двох варіантах вона зосталась невикористаною фашистами на головному напрямку війни. Курлянські війська німців – ніякий не хвилоріз. Це дешевенька пропаганда для підняття духу солдатів. Хвилерізом на шляху фашистського дев'ятого валу, що мав геть знести червону армію і флот своєю штурмовою, ураганною силою у перші місяці війни, були мої ровесники, кадрові Червоної і матроси, командири. Це ми прийняли на себе той перший навальний удар двохсотень фашистських дивізій, які до цього поневолили землі і народи десятка держав Західної і Центральної Європи. І мені згадали загиблі в групі Кудрявого лейтенанти Петро, Сокіо Юра, Іван Дайда. А ще мій брат і друг Петя Тарас, Борис Гангутець-Фокусник, Андрій Ленінградський, ще-ще бійці. А на фронті скільки не стало друзів. Де Овчаренко, Охріменко, які так хотіли б піти зі мною служити у розвідвідділу. І пішли б, якби були радистами а всі одинадцять хлопців – випускників нашого десятого класу. Усі ж вони пішли в армію і на флот. Скільки там настукало на твоєму кероспану? Голос шкідника геть розігнав мої думки. Ти ж запитував п'ять хвилин тому, і серцем відповів я. Іма п'ять хвилин. Та й наші щось довго не приходять. І це ти вже говорив. Може, й говорив. Тривожно щось, неспокійно на серці. Хоча б Катюші на фронті обізвались. І собаки на хуторах як повиздихали. Може, ти радіо увімкнув? Стокгольм. «Буржуазія там з ресторанів музику передає», – запропонував шкідний. «Ну й даєш ти. А як же твоє безрострати та до сухих анодних батарей? Ти знаєш, скільки я повинен передати німецьких документів?» «Та знаю ціла торбина тих клятих паперів. Не варті ніякого слухання музики». «Та хіба ж я для себе?» Поранений Юхан сказав, що зараз час, коли шведських лісторанчиків фокстроти передають. А ти, Галко, хоч раз у житті був у ресторані. А я був, коли на сільгосп-виставку їздив до Москви. Красата!